Allahumma humma anna, sana maġa, zejtana, bijen, ankaumi, warasuulan, arvisa, latihi, uda, Ya Ja, juhan laddin, mennuttakulla, haqqatukati, ula, temutun, inla, ula, muslimun. Ya juhan suttakulla, rabbakumul laddin, xalaka kummin, nefsiin ja hida, u xalaka kummin, haza,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 emme ba' edufa' inna as-dakal-ħadijatikala' muullah, wa' hajra' l-ħadijat juusajidina' muhammedin salallah hua' alihi hua' alihi hua' sallem, wa' xarral umori muhdetetua' ja' wakulla muhdetetin bidah, ja' kulla bida' ja' kulla dalala' ja' kulla dalala' ja' kulla finnar, a' ġaran illa' ja' ija' kumminan nar, libegħi xvista' rahmatullahi hua' barakatu über den Tod berichtet haben und über den ersten Aufenthaltsort nach dem Tod, dass der Grab ist, berichtet haben, werden wir inshallah nun zu der nächsten Etappe gehen. Und zwar, wir werden inshallah ta'ala über das Jenseits, über Yawm al qiyama und seine Ereignisse inshallah ta'ala berichten. Wir kommen jetzt inshallah ta'ala zu einem der wichtigsten Ereignisse, die, die zu der Stunde des jüngsten Gerichts passieren es ist das blasen ins Hohan. allah subhanahu wa ta'ala sagt in surah ta ha yawma yunfakhu fi s-sur fanahshuru al-mujrimina yawma idhin zurqa yawma yunfakhu fi s-sur wa nahshuru al-mujrimina yawma idhin zurqa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 Yaumeidin la tanfa'u shafa'atu illa man adhina lahul rahman wa radhia lahul qawlaa. Ya'lamu ma beina aidihim wa ma khalfahum wa la bihi Am Tag, da ins Horn geblasen wird und wir die Übeltäter als Leute mit blauen Augen versammeln,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 Und wer ist derjenige, der in dieses hineinbläst? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gibt uns hierauf die Antwort, wie in dem Hadith, der von Imam Ahmed und Abu Dawood und Tirmidhi überliefert wird, dass Abdullah ibn Amr ibn al erzählt, dass eines Tages ein Arabi, also ein Bauer, zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam und ihn fragte, was ist der Sur? Er sagte, es ist ein Horn, in das hineingeblasen wird. Und derjenige, der dies tut, ist Israfil a.s. Und in einem anderen Hadith, der bei Imam Bail Hakim und der den auch für Sahih erklärt hat, wird überliefert, dass Rasulullah s.a.w. sagt, der Besitzer des Horns hat noch nie sein Auge geschlossen, seitdem ihn Allah erschaffen hat und ihm die Aufgabe erteilte, so wartet er an seinem Thron يرتعد علىن بفهل ده اسفرهن اسب سنه اوغن اتوماره حديث من امام احمد وابو داود والترمذي و عليه الله الله صلى الله عليه وسلم كيف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنا جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر فينفخ فثقل ذلك على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشق عليهم فقالوا كيف نصنع فقال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل وفي روايه حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا رسول الله صلى Sallallahu عليه وسلم in نيزم Hadith ungefähr übersetzt wie kann ich das leben genießen und der hornbesitzer hält das horn im mund er hält und hält sein Ohr auf, wartend auf den Befehl von Allah subhanahu wa taala, dass er ins Horn blasen soll. Diese Aussage kam sehr schwer für die Gefährten und sie fragten: Was sollen wir machen, ja Rasulullah? Rasulullah sallallahu wa antwortete: Spricht, wa ni'mal Unser Genüge ist Allah und er ist unsere beste, er ist unser bester Verlass. In einer anderen Überlieferung sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam spricht unser Genüge ist Allah und er ist der beste Verlass wir verlassen uns auf ihn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liebe Geschwister legte sogar fest an welchem Tag dieses Ereignis und dieses Geschehnis passieren und geschehen wird weil Allah subhanahu wa ta'ala den Befehl zu dem Engel Israfil gibt ins Horn zu blasen wie im Hadith der von immer Muslim überliefert wird فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ذاكت رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة وفي رواية أخرى وفيه الصعقة فأكثر علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكت هذه الحديث أنك في Der beste Tag, an dem die Sonne aufgegangen ist, ist der Freitag. An ihm wurde Adam erschaffen und an ihm kam er ins Paradies. Und an ihm musste er wieder raus, also aus dem Paradies wieder raus. Und an ihm ist der Tag der Auferstehung. In, und in einer anderen Überlieferung heißt es, und an ihm an ihm ist die Saqa, Sa der Schockzustand, nachdem ins Horn geblasen wurde. So vermehrt das Gebet auf mich denn eure Gebete werden mir aufgezeigt. Allah Subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister, befiehlt also Israfil alayhi salam, ins Horn zu blasen an einem Freitag. Wann dieser Freitag ist, Allahu Allah weiß das. Allah befiehlt zum ersten Blasen ins Horn und dies ist zu erschrecken. Allah ist zum erschrecken. Allah Subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: "Wa yawma فَخَفِضَ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ und denke an dem Tag, da ins Horn geblasen wird, und all diejenigen erschrecken, die in den Himmel und auf der Erde sind Außer wer Allah will. Und alle kommen in Demut zu ihm. Die Gelehrten, liebe Geschwister, sind sich verschiedener Meinung, wem Allah subhanahu wa ta'ala diese Erschreckung erspart. Einige sind der Meinung, es seien die Propheten. Und andere meinen, es seien die Märtyrer. Manche sagen, es seien die Engel. Andere sagen, von den Engeln seien es nur Jibril, Israfil, Mikael und Israel. Ja ti, jotka tämän tron tragen, monet sanovat, että se, zagen, wow, simulate, se ah sallam, says, on korleen, monet sanovat, että se on Musa salam Ja he erivien, dafür den hadith, der in Bukhari Yubalifa, tietää, että Rasulallah Salahi Islam sanoo, että se on yksi joka on joka Rasulullah sagt in diesem Hadith ungefähr übersetzt Ich bin der Erste, der nachdem ins Horn geblasen wird, wieder aufersteht und dann sehe ich wie Musa, wie sich Musa an den Thron hält. Ich weiß nicht ob er von mir, vor mir auferstanden ist oder ob, ob er von denjenigen ist denen Allah Taala es erspart hat. Also diese Erschreckung Deswegen liebe Geschwister, es ist besser sich auf nichts zu festzulegen. Wir wissen, dass manchen Leuten, wie Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers sagt, wem er will, er dieses erspart. Aber wir legen uns nicht fest, wer das ist, weil Rasul Sallallahu alaihi Wasallam selbst hier, wie wir in diesem Hadith sehen, und da ist der wissendste Mensch, sich selbst nicht festgelegt hat und sich nicht festlegen konnte. Wie soll es dann, wie sollen wir es dann tun? Also uns festlegen. Und all diejenigen erschrecken, die in den Himmeln und auf der Erde sind. Das Universum, liebe Geschwister, wird auseinandergehen. Die Erde bebt. Jeder, der dieses Erlebnis erlebt, wird in einem Schockzustand sein. Alles wird sich schrecklich ändern, liebe Geschwister. Die Sonne strahlt nicht mehr. Die Sterne leuchten nicht mehr. Die Meere und die Seen. Das Wasser hat sich in große Feuerbälle verwandelt. Die Berge wurden vernichtet, alles mit dem Befehl von dem König, der Könige, subhanah. Diese Bilder, liebe Geschwister, müssen uns durch den Kopf gehen. Das alles wird passieren, auf dieser Erde, auf der sich unser heutiges Leben befindet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diese Momente beschreibend, Bismillahirrahmanirrahim, إِذَا زُلْزِلَةِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا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 <mbellituneimielo> sallallahu alaihi wasallam sehen will als ob er ihn erlebt der soll die sura idha ash fatarat lesen die sura 81 82 und 84 liebe geschwister lasst uns gemeinsam mal die sura 81 die sura idha shamsu lesen Allah subhanahu wa ta'ala zagat Bismillahir Rahmanir Rahim Idha ash-shamsu kuurat wa kadarat wa idhan jibalu suyirat wa idhan al-asharu utlat wa idhan al-wahushu husirat wa Vaiheen nouseutuimista, vaiheen muodostumista, vaiheen muodostumista, vaiheen muodostumista, vaiheen muodostumista, vaiheen muodostumista, vaiheen muodostumista, vaiheen muodostumista, vaiheen muodostumista, vaiheen muodostumista, Alimat nafsumma ahdarat. Liebe Geschwister, Allah sagt, wenn die Sonne umschlingen wird und wenn die Sterne verstreut werden und wenn die Berge versetzt werden und wenn die trächtigen Kamelstuten vernachlässigt werden und wenn die wilden Tiere versammelt werden und wenn die Meere zum Überfließen gebracht werden und wenn die Seelen gepaart werden, Und wenn das lebendige, begrabene Mädchen gefragt wird, wegen welcher Sünde es getötet wurde, und wenn die Bü Bücher aufgeschlagen werden, und wenn der Himmel abgezogen wird, und wenn die Hölle, und wenn die Hölle angefacht wird, und wenn der Paradiesgarten nahe herangebracht wird, wird eine jede Seele erfahren, was sie vorgebracht hat. Ja, liebe Geschwister, nach dem ersten Blasen in das Horn, passiert eine gewaltige Veränderung auf dieser Welt. Die Sonne, die Licht strahlt, uns Wärme gibt, verschwindet und es bleibt nur Dunkelheit. Ibn Abbas sagt, wenn die Sonne umschlungen wird, wird sie genommen und unter den Thron gesetzt. Im Hadith, der bei ihm ein Muslim von Abu Dar überliefert wird, dass Rasulullah wasallam eines Tages zur Sonne schaute und seine seinen Gefährten fragte, wisst ihr, wo die Sonne hingehen wird. Sie sagten, Allah und sein Propheten sind wissend. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, sie wird bis zu ihrem Endplatz, dem Thron von Allah hinlaufen und zu Jude dort für ihn machen. Und wenn die Sterne verstreut werden, sie leuchten nicht mehr, liebe Geschwister, und sie werden verstreut. Und wenn die Berge versetzt werden, Diese riesigen Berge, liebe Geschwister, die diese Erde festigen, Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige, wird sie vernichten und in kleinen Stücken zerstreuen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لا taaafihaa aivajan, walaa amtaa. Yäumäithin yttäbihun al-daaia, laaawajan, laaawajan, Wokhashatil asuatu lirrahman, felaa hamsa. Yäumäithin laa tanfaa al-sjafaaatu illa man له rahman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 mit dessen Worten er zufrieden ist. Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt, sie aber umfassen es nicht mit ihrem Wissen. Demütig werden sich die Gesichter von dem Lebendigen und Beständigen senken und wirklich enttäuscht wird, wer als Last begangenes Unrecht trägt. Und wenn die trächtigen Kamelenstuten vernachlässigt werden, mitten in diesen Geschehnissen, liebe Geschwister, interessieren sich die Leute nicht mehr für diesen teuren Besitz. Und wenn die wilden Tiere versammelt werden, in diesen Momenten, liebe Geschwister, haben selbst die Tiere keine Angst mehr voreinander. Dass sie voreinander aufgefressen werden und wenn die Meere zum Überfließen gebracht werden, selbst das Wasser, liebe Geschwister, auf dem das Leben auf dieser Erde basiert, wird in große Feuerwelle gewandelt. Und wenn die Seelen gepaart werden, Die Seelen, liebe Geschwister der Gläubigen, werden mit den Hurl'in in den Paradiesen gepaart und die der Kuffar mit denen, mit denen der Satane. Und wenn das lebendige, begrabene Mädchen gefragt wird, wegen welcher Sünde es getötet wurde, was, wär, was war der Fehler dieses Mädchen, dass sie zu Unrecht getötet wurde? So wie die Handlung zu Jahiliya bei den Arabern früher war. Und wenn die Bücher aufgeschlagen werden, sie werden zum Lesen, zum Lesen aufgeschlagen. Und wenn der Himmel abgezogen wird, der Allmächtige Subhana klappt den Himmel wie ein Buch zusammen. Warum auch nicht, liebe Geschwister, denn er hat ihn ja ohne Säulen über uns stehen lassen. Und wenn die Hölle angefacht wird, sie wird angezündet, stark brennen und wartet auf ihre Bewohner. Und wenn das Paradies, nahe herangebracht wird, wird es den Gläubigen, Rechtschaffenen und Gottesfürchtigen inshallah nahe gebracht. Wird eine jede Seele erfahren, was sie hervorgebracht hat. Jeder wird dann die Wirklichkeit, seiner Aussagen und seiner Taten sehen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat alles in einem Buch niedergeschrieben, wo nichts vergessen wird. في Rabbi ربي لا يضل ربي Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns diesen Tag beschreibend in Surah 82, in Surah al-Infittar. Bismillahirrahmanirrahim Ida al-Sema'un fatarat Wa iza al-Kawakibun tatharat Wa iza al-Biharu fuggirat Wa iza al-Qubur bu'athirat Aanimat nafsumma qaddamat wa akharat. Wenn der Himmel zerbricht und wenn die Sterne sich zerstreuen und wenn die Meere gesprengt werden und wenn die Gräber durchwühlt werden, wird eine jede Seele erfahren, was sie vorausgeschickt und was sie zurückgestellt hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Inshikak Bismillahirrahmanirrahim Ida s-samaun shaq Wa'adinat Li Rabbiha Wa Hukat. Waid ja Arubu Muddat. Himmel sich spaltet Und auf seinen Herrn hört und es ist ja rechtens für ihn. Allah subhanahu wa ta'ala bringt uns diesen Tag, liebe Geschwister, so bildlich nah, dass wir wissen, was einen jeden von uns an diesem Tag erwarten wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt uns, ihn zu fürchten, weil diese, Momente, weil diese Momente gewaltige und schlimme Momente sind. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Bismillahirrahmanirrahim, يا joo, الناس اتقوا ربكم joo, joo, joo, شيء عظيم يوم ترونها joo, كل joo, joo, وتضع كل ذات حمل حملها O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn. Gewiss, das Beben der Stunde ist eine gewaltige Sache. An dem Tag, da ihr seht, wird jede Stillende aus Entsetzen übersehen, was sie soeben so stillt. Und jede Schwangere wird mit dem niederkommen, was sie trägt. Und du siehst die Menschen trunken, obwohl sie nicht betrunken sind. Aber die Strafe Allahs ist streng. Liebe Geschwister, wir müssen sehr gut über diese Geschehnisse und diese Momente nachdenken und diese Beschreibungen, so wie sie uns im Koran beschrieben, beschrieben, beschrieben werden, sehr konzentriert und sehr nachdenklich aufnehmen. Shaudi, tiese Verse on liebe Bruder, liebe shvesta, vats Allah, Subhanahu wa Taala zakt, ولا تحسبا الله غافلاً أما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم Muhti'in mukni'i ruuusim la yertedü ilayhim tarifumum wafidatum huo وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابِ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَرٍ قَرِيبٍ ila ajalin qarib nüjb dawtak ve natabi al-rusul, awa lâm takûnû aqûsem Zawal min qablû mâ min zewâl, wâsakan fi masakinîl lâdîn zâlmu anfûsâm ve وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مَكَرُوا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلة INNA Allah AZIZUN INTIQAM YAWMA TUBADDAL AL ARDU GHEIRA AL ARD WA as WA AL AL QAHAR Und meine, ja minä jää nyt. Alla se on aikaa. Alla se on aikaa. Alla se on aikaa. Alla se on aikaa. Alla se an dem die Blicke starr werden. Sie kommen, hassend, die Köpfe hochhebend. Ihre, ihr Blick kehrt nicht zu ihnen zurück und ihre Herzen sind leer. Und warne die Menschen vor dem Tag, an dem die Strafe über sie kommt. Da werden diejenigen sagen, die Unrecht taten, unser Herr, stelle uns auf eine kurze Frist zurück. So werden wir deinen Ruf erhören und den Gesandten folgen. Hattet ihr nicht, zuvor geschworen, es würde für euch keinen Untergang geben. Ihr habt noch in den Wohnorten deren gewohnt, die sich selbst Unrecht zugefügt haben. Und es ist euch klar geworden, wie wir an ihnen gehandelt haben. Wir haben euch doch Beispiele geprägt. Und sie haben bereits ihre Ränke geschmiedet. Aber ihre Ränke sind bei Allah. Auch wenn ihre Ränke derart sind, dass davor die Berge vergehen, So meine ja nicht, Allah würde sein Versprechen gegenüber seinen Gesandten brechen. Gewiss, Allah ist allmächtig und Besitzer von Vergeltungsgewalt. An dem Tag, da die Erde zu einer anderen Erde verändert wird und ebenso der Himmel und da sie vor Allah erscheinen werden, dem einen, dem Allbezwinger, subhanah. An jenem Tag wirst du die Übeltäter in Ketten zusammengeb zusammengebunden sehen, Ihre Kleider werden aus Pech sein und das Feuer wird ihre Gesichter überdecken. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns beschützen. Liebe Geschwister, lieber Bruder, liebe Schwester, achte auf den Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَأَفْئِدَتُهُمْ Und ihre Herzen sind leer. Leer vor was? Leer vor Angst und Furcht. Vor den Schockzuständen, Zuständen, die man sieht. Nach dem ersten Mal wo ins Horn geblasen wird, vergeht eine Zeit. Wie lang diese Zeit ist, Allah subhanahu wa ta'ala weiß, Allahu anham. Denn Abu Huraira radiallahu anham, sagt in einem Hadith, der bei Bukhari und Muslim überliefert wird, dass Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam sagte, zwischen dem ersten und zweiten sind 40. Er wurde gefragt, ja Abu Huraira, 40 Tage, er sagte, Abaytu. ich weigerte mich, Er wurde gefragt, 40 Monate, er sagte, ich weigerte mich. Er wurde gefragt, 40 Jahre, er sagte, ich weigerte mich. Er weigerte sich also, Rasulullah Wasallam wa danach zu fragen, ob es Monate, Tage oder Jahre sind. Daraus entnehmen wir, liebe Geschwister, dass nur Allah ta'ala weiß, was mit diesen 40 gemeint ist. Ob es jetzt 40 Tage oder 40 Monate oder 40 Jahre sind. Dann wird das zweite Mal ins Horn geblasen. Manche gelehrten, liebe Geschwister, sind der Meinung, dass Israfil zweimal ins Horn bläst. Das erste Mal zur Erschreckung und das zweite Mal zur Niederschmetterung, also zu Saqa. Und dies gleichzeitig. Das ist die Meinung von Ibn Hajar und dem Imam Qurtubi, Rahimahumullah Sie sagen, dass die Niederschmetterung zu der Erschreckung dazugehört So dass wenn sie erschreckt sind, vor Schreck tot umfallen Deswegen sagen sie, dass diese zwei gleichzeitig getan werden Und Sheikh Al-Islam ibn Taymiyyah und ibn Kathir und ibn al-Arabi Rahimahumullah, Rahimahumullah sagen Dass Allah subhanahu wa ta'ala Israfil befiehlt ins Horn zu blasen, zur Erschreckung. Und dann das zweite Mal zum Tode, also zu Saqa. Und dann das dritte Mal zur Auferstehung. Und dies, denke ich, alam, also diese Meinung Allahu'alem, denke ich, ist am stärksten. Weil Allah, Subhanahu wa ta'ala, das so im Koran unterscheidet und auch aufteilt. So wie, so wie er, Subhanahu wa ta'ala, sagt, وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ Und denk an den Tag, da ins Horn geblasen wird, und da Allah, diejenigen erschrecken, die in den Himmel und, der, und auf der Erde sind. Außer wer Allah will, und alle kommen in Demut zu Ihn. Und dann sagte er in einer anderen Sura, Fasa'iqa man fissamawati wa illa man Allah Und es wird ins Horn geblasen und da bricht zusammen wie vom Donnerschlag getroffen wer in den Himmel und wer auf der Erde ist außer wenn Allah will Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter Thumma fihi ukhra Hierauf wird ein weiteres Mal hineingeblasen da stehen sie zugleich auf und schauen hin Und es wird ins Horn geblasen, liebe Geschwister. Und da bricht zusammen, wie vom Donnerschlag getroffen, wer in den Himmeln und wer auf der Erde ist, außer wen Allah subhanahu wa ta'ala will. Und da bricht alles zusammen, wie vom Donnerschlag getroffen, wer in den Himmeln und wer auf der Erde ist. Alles, liebe Geschwister, bricht zusammen. Und alles, was lebendig ist, wird sterben. Und bleiben wird nur der allmächtige und könig der könige subhanahu wa ta'ala in einem hadith der bei al-bayhaqi und at tabari und ibn abi hatim bilyfa wird der aber von den gelehrten als daif bezeichnet wird weil in der überlieferungskette einer äh, als daif bezeichnet wird wird überliefert dass der todesengel zu dem könig der könige kommt Und er dann vom König gefragt wird, oh Todesengel, wer ist noch geblieben? Also wer ist noch am Leben? Und der Allmächtige weiß es am besten. Er sagt, der Todesengel sagt, geblieben ist Jibril, Israfil, Mikael und die Thronträger und ich. Dann sagt der, der König, der Könige Subhana, Jibril soll sterben, Israfil soll sterben, Die Thronträger sollen sterben. Und dann bleibt nur noch der Todesengel. Er kommt dann zu dem König, der Könige Subhana Und der König spricht zu ihm. Wer ist geblieben? Er sagt dann, nur ich bin geblieben. Dann sagt der König Subhana: du bist ein Geschöpf meiner Geschöpfe. Und ich habe dich für das erschaffen, was du gerade siehst. So sterbe, o Todesengel. Und er stirbt. Und es bleibt nur Der wahre Allmächtige, subhanahu wa ta'ala, der nicht stirbt. Liebe Geschwister, alles ist gestorben. Die Engel, die Könige, die Präsidenten, die Reichen, die Armen, die Rechtschaffenen und die Sündigen, alle sind sie tot. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, «Kullu man Yabuqaa wajhu rabbika dhul jalaali wal ikram. Alle, die auf ihr sind, werden vergehen. Bleiben wird nur das Angesichts deines Herrn, Besitzer der Erhabenheit und Ehre. Es bleibt nur der König. Der Könige subhanahu wa ta'ala, der dann die Himmel und die Erde mit seiner Rechten faltet. Und dann ruft der Erhabene subhanahu. Und dann ruft der Erhabene subhanahu und sagt, al Malik. Ich bin der König. Wo sind die, wo sind die Mächtigen? Einer Jababira, einer Wo sind die Mächtigen? Wo sind die Hochmutigen? Und dann sagte er: Haben Subhanahu wa Taala. Wo ist die Herrschaft heute? Limanil il mulkul Limanil Mulkulion. Wo ist die Herrschaft heute? Wo ist die Herrschaft heute? Wo ist die Herrschaft heute? Und keiner antwortet dan antwordt hij zichzelf subhanahu wa ta'ala wie hem Quran zaakt rafi'ud darajat dhul 'arsy yulqil ruha min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi li yunzir yawm talaq yawma hum la yakhfa minhum shay' Liman il mul Liman il mulyo Lillahilwa The <coughs> Inhaber hoher Rangstufen und der Herr des Throns sendet den Geist von seinem Befehl, wem von seinen Dienern er will damit er den Tag der Begegnung, der Begegnung warnend ankündige, den Tag, an dem sie vortreten, wobei nicht von ihnen vor Allah verborgen bleibt. Wem gehört heute die Herrschaft? Allah, dem Einen, dem Allbezwinger, Subhanahu wa Taala. Wo sind die Ungerechten? Wo sind die Könige? Wo sind die Tyrannen? Wo sind die, die von ihrem Besitz und Rang gestufen, verführt wurden. Alle sind sie gestorben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, kullu man alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Alle, die auf ihr sind, werden vergehen. Bleiben wird nur das Angesicht deines Herrn, Besitzer der Erhabenheit und Ehre. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, kullu şeyin halikum illa wajha. Alles, wird untergehen, vernichtet und, und oder umkommen, außer sein, an seinem Angesicht, subhanahu wa ta'ala. Liebe Geschwister, liebe Brüder, liebe Schwestern, egal wie lange wir leben, wir werden gehen, egal wie viel wir sammeln und besitzen, wir werden es zurücklassen. Derjenige, der Besitz hat, sollte wissen, dass er nichts mitnehmen wird. Derjenige, der Macht hat, sollte wissen, dass diese Macht vergehen wird. Und all die Sachen, die auf dieser Welt sind, können entweder der Grund für deine ewige Glückseligkeit im Paradies sein oder, oder dich in die Hölle hineinwerfen. Es ist die Wahrheit, liebe Geschwister, die die gesamte Menschheit erkennen und jeder kosten wird. Das Leben auf dieser Erde, liebe Geschwister, ist zeitlich begrenzt. So wird das Leben auf dieser Erde und auf dieser Welt enden, wo alles, was auf ihr existiert, sterben wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, kullu man alaiha than, wa yabuqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. All, die auf ihr sind, werden vergehen. Bleiben wird nur das Angesicht deines Herrn, Besitzer der Erhabenheit und Ehre. Mö Allah subhanahu wa ta'ala unsere Taten annehmen und uns Standhaftigkeit auf diesem Weg geben uns ins Paradies kommen lassen und uns vor der Hölle schützen. Amin. Inshallah werden wir in dem nächsten Unterricht über die Auferstehung berichten. Hada wa ma kana min saawain fa min allahi wahdah wa ma kana min khata aw awnisianin fa minni wa min ashshaytan wallahu wa rasuluhu min hu bara wa audhu billahi nuzhakkirakum bihi wa ansah wa sallallahu wa baraka wa sallam ala sayydena muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in Möke Allah subhanahu wa sallamahu wa